Muzikë Esselamu aleykum të ndëruar të lëshikuës, paqa me shira dhe begatita Allahut, qofshin me ju. Mirë se të kohëmi këtu për të realizuar zbashko emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Se si zakonisht do të jente takohemi bashk për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju i adresoni në postën tonë elektronike pyetjet@cseviz.ks.com. Të dashur teleshikues, me mua në studio për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike është studiosi i Islamit, hojja Jonin nderuar Enis Rama. Asalamu alaikum dhe mirëse erdhët. Aleikum salam, mirësuaj dhe falënderis për ftesën, Zoti ju shpëloj. Besoj se më kënaqësi do ju përgjigjemi pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton. Shpresojm zoti na ndihmoft por fillim ishme leoni të bëj një informim të shkurt për të rishikues si tanë. Të dashur të rishikues, pyetjet që në kanë arritur në redaksin tonë janë të ndryshme, por edhe diçka nuk dua të le anashe të mos e përmendi. Keni dërguar pyetje ku keni kërkuar që t'ju përgjigjemi realisht i komentojmë andrat e juaja. Të dashur të rishikues, natyra emisionit është ndryshë nga ju që ju e kërkoni, nda i kërkoj nga ju mirë kuptimin të uaj. Vashdo As-salamu alaykum, thot një televizionist dhe deshat e shtroj këtë pyetje Hoxhës Enes Rama. Në një ligjëratë tuajën kur ishte fjala për pendimin, për keni përmendur një libër shiqp ku janë disa lutje të ndryshme për t'ju lutur Allahut. A kishit mundur thotë na tregoni se për cilin libër bëhet fjala, sepse bazuar në ligjëratë ne nuk po mund ta gjejmë atë. Bismillah, os salatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht nuk e di konkretisht për cilin ligjërat bëhet fjala, por shkak se janë bër ligjërat të shumta, Mirë po, pasi që fjale është për liber doash, shpresaj që tjetë liberi mburoja e muslimonit. Nga se mburoja e muslimonit dhe shë liber që ka përmledhur lutit të ndryshme nga i dirgu alisallallahu alisallam dhe aty janë mësimet të ndryshme për, për dismarin e besimtarit, që ka du të lutet gjatë për dismaris e tijafën. Dhe gjithashtu është një iber tjetër pak ma i zjeruar, ma i madhë që fletë për lutet, aja është liberi fiku i, i dhikrit dhe i doave di më i gjer, më i madh, edhe aty ka disa lutje, por karakteristika këtë libet e librit të dytë është se është edhe koment i duave. Do thotë e ki lutjen, por eki se, e ke edhe komentin se çfarë kuptimi ka ajo lutje. Shpesh sot ti ke ajo që ka kërkuar pyçi nderuar dhe vllaju musliman, ti ke ato dy libra përse ai ka pyetur. Por ndoshta ka edhe libra të tjera të shumëta, por shpresoj se këto i kanë pasur për shlim në legjëratën e përmendur. Shpresojmë që vërtet ti të ndihesh i ndarë i kënaqur me përgjigjen. Pyetja Për radhës është kjo: Nëse gruaja 7 zën shkon në kontroll dhe vërtetohet se mjekja i thot fëmia i cila është në barkun e saj është 12 mm dhe është duke u zhvilluar si jo normal, si duhet të veproan në këtë rast? Doktoresha sugjerojnë që ta abortohet, por çfarë thot Islami në lidhje me këtë? Fillimisht nduhet të përmendi se sa i përket abortit është e gjithë njohur se Islami është kategorik në kuptimin e ndalimit do të thot aborti është një krim dhe kështu e trajton Islami. Dhe në përgjithësi është i ndaluar aborti. Por, pa shkak të llojeve të ndryshme të abortit, edhe Islami merr parasysh këtë lloj llojshmëri. Do të thotë, jo të gjitha abortet janë të njëjëlloj. Ka aborte do të thotë se ë uh, janë pa dëshirën e nënës. Abortohet fëmiu do të thotë pa dëshirën e saj dhe kjo është rast i pasashëm. Ka aborte që vijnë për shkak do të thotë ë formimit jo normal të fëmijës, sikur është në pyetje dhe kjo e ka sqarimin e vet. Ka aborte të cilat vijnë si pasojë e rrezikimit të jetës së nënës dhe kjo e ka sqarimin e vet në Islam. Andaj kjo që e përmendëm tani jap të kuptohet se në esencë dhe në parim aborti nuk lejohet, është i ndaluar dhe është krim dhe konsiderohet vrasje fmiut. e fëmijës, kështu e konsideron Islami. Mirpo qosa kur ka po rjeshtime dhe këto po rjeshtime bën që të bartë të vendimin nga ndaluara të kalojnë në të lejuar, gjasë kë ajo e lejuara tashmë është në rrethana specifika të domosdoshme për ta mbrojtur një jetë qoftë ajo e nënës apo qoftë ajo fëmijës. Në razin konkret që ka pyetur do do të, të është vërtetuar se fëmiu është duke u zhvilluar në mënyrë jo normale dhe si pasojë e, e kësaj jo normale ka mundsi të del fëmiu me tmeta atër alejo të abortot fëmiju, apo duhet të apërnëm që fara është me të metët e ti dhe kështë të kalom jetën e mbetër së bashku me te. Më duhet të themë se sa i përket abort në këtë rast, djetarët e përmeni se aborti, kur vje e fjalla për këtë arsua, ndatë në dy pjesë, aborti në fillim të shtazanis dhe abort në pjes në dy të shtazanis. Si e dimna me nda pjesë në partë të shtazanisë nga pjesë e dytë, në islam ndaët me ardhen e shpirtit. Do tëtë, si pas spjegimit islam, foshnja formohet dhe në gjitet në mitën e nanës e ti, dhe zhvillohet një kodë të saktuar, pas kësaj kohë, e cla është 120 dit, pas kësaj kohë i vje shpirti, dhe Zotë i fërimzën në të shpirtin dhe e bënd tashmë kries të gjallë, dhe vendimi për te, është sikur se vendimi për një njëri të gjallë jashë barë këtë në nësë. Prandaj, edhe vendimi shretik për abortin dalën varsështë në cilën fazë është zbuluar zhvillimi jo normal i fëmijët. Në qovë se zhvillimi jo normal i fëmijët është zbuluar në fazën e parë të shtazanisë, respektive është parasit i vijë shpirti, atër kjo ka smegimin e vetë. Në qovë se ka ardhë njohja pasë dhe njësë shpirët, atëre si mbas të gjithë djetarve, përmenin se nuk lejohet të abortuat fëmiju përvesi me një rast, në qovë se zhvillimit jo normal ndikon në jetin e nënës në duhet të ashtëruat jetin e nënës, mirë po, faktis sa i do del i gjymëtuar, faktis sa i do del jo normal, nuk e arsotën asës si e abort në ti nga sa i padushim i ka të mbetit e ti, por në bejgjitha mbetit kries që nuk bond vritet nga se po të ishte kjo logjik e planuar, atëherë edhe njerëzit e çmendur që janë jashtë, do thotë, nuk do të kishte spitale, as nuk do të kishte vende të pasojmë për të trajtuar, por rrugdalja e vetme do të ishte vrasja e tyre. Pastaj njerëzo gjumtuar për shemb në aspektin tetë, jo atë mental, në atë fizik. Po të ishte kjo logjik e planuar që të abortohet fëmi i për shkak të këtyre të metave, atëherë me të njëjtën logjik do duhet që ti vresnim edhe njerëz të tjerë që kjo është krim, padyshim, njërin nga ata me vrasë krim e lënë me çindra e mira njerëz rreth botës që janë të gjumtuar dhe janë do do të kanë me hendikape të ndryshme që ata e kanë hiet natyrë dhe të drejtën për të jetuar atë. Prandaj po them, nëse është zbuluar se fëmiu është duke u zhvilluar jo normal, dhe se ky jo normalitet do të ndikon në aspektin e tij fizik apo mental, dhe kjo është zbuluar pas sa i ka humbur shpirti, do të pas 4 muajve shtatzani atë nuk lejohet. Është ndaluar përveç në një rast tash nëse rrezikohet jeta e nënës, jo shëndeti i saj. Ka dallim. Nëse rrezikohet jeta e nënës dhe ky rrezikim dëshmohet nga mjek ekspert specialist, jo nga një mjek, por nga dy somjek vërtetojnë se më të vërtet mbajtja aktiv me ju në barkun e nënës e rrezikon Matë pas së shtatë vjeshtën e nes, në kët rast lejohet abortimi i fëmijës pas kësaj faze. Kthehemi tek faza e parë. Nëse qoftë se do të thotë është zbuluar ë në nëse është zbuluar defekti në pelusën e parë të shtazonis, atëherë këtu mund të themi dy çështje. E para, edhe zbulimet mjekësore e dëshmojnë kët duke thënë Së në çonse vren defekte, zhvillim jo normal tek fëmiu në javën e dytë, ditën e tretë, atre mitra me automatizëm e përjashton nga se nuk e njeh si ë nuk e njeh, do të thotë si si si si si çënjet si prano më për të. Andaj në 90% të rasteve mjektojnë se mitra e aborton vetvetiu pa nevojë ndërhyrje nga mjekët e jashtëm. Kjo që nëse është fazën e parë dhe detektohet, do të thotë në këtë fazë zhvillimi ju jo normalitë mitra automatikisht do ta refuzon. Kjo si nuk kemi nevojë të flas për këtë fazë. Na mbetet në vetë një rafazë. Nga mosha 3 javësh, dinë në mosha 8 javësh, sikur të thonë më kat, kjo është mosha më e rrezikshme e zhvillimit të fëmijës. Nga sa është mosha më e ndijshme. Dhe në këtë moshë ndoshta konsumimi ndonjë medikamenti shumë anë anënes, të thjeshtë nga ana nënës ka mundësi me ndikuar në zhvillimin normal të fëmijës së saj. Për kët arsye, edhe në këtë moshë vrehen defektet që kam mundësi me, me me i pasë fëmiju. Andaj, kër kemi e rritash dhe rinë fond pasi sjarimi të, të shkallzuar, i përmajt tri kshila. Kshila e parë, është, nga si kështë dhe qëndrimi islamit, dikujt i duket kshilë mjekësore, për kërë kshilë dhe islamit, qëla është në përpothje me kshilat mjekësore. Kshila e parë është që Prindrit kanë kujdes e nëvojshëm i nënës në këtë periudhë. Do thotë nga shqetësimet e ndryshme, depresionet e ndryshme, konsumimi me dikamenteve të ndryshme, ushqimi, e kushtimet ratë të kët kujdes në këtë periudhë, pasi kjo është periudha më e ndjeshme ku zhvillohet fëmiu, që më zot ajo është shkaktare nga pakujdesia e saj e që fëmiu nga një zhvillim normal të kalon në një zhvillim jo jo normal. E dyta është e njohur edhe shkencërisht se nëse në këtë fazë vret zhvillim jo normal i fëmijës. Atëra kanë mundësi përmes disa intervenimeve të jashtme të evitojnë këto defekte. Ka mundësi deri shkol. në shkollë. Nëse është defekti i kësaj natyre, do të thotë ka mundësi. Për shembull, mjekët thonë se është duke zhvilluar jo normal për shkak të një defekti për shkak të një në mëlçi apo në dorë apo në tru apo kujt diçka. Mir po. Nëse ata përdor ndonjë medikament të saktuar apo intervenohet nga jashtë, kanë mundësi të larguohet ajo. Aterthemi duhet të largohet kjo para se me të mendohet tek aborti. Shkojmë aspas parë me fpozne preventivës, të ruhet, nëse ndodh, atëherë të mundohet ta përmirësohen këtë gabim, këtë defekt, sa ka mundësi me ndërhyrje të jashtme. Nëse nuk ka mundësi as e para as e dyta, atëherë duhet që në tretën të themi kështu. Zakonisht mjakat në këtë fazë kur thonë se fëmia është duke u zhvilluar jo normal, Ky është e vërtetuar dhe shkencërisht. Mundësia e gabimit është shumë më e madhe se më, se mundësia e qëllimit. Do thotë nëse mjeku thotë se fëmija valla është në javën e 6, në javën e 7, në javën e 8 ku e di jone dhe është duke u zhvilluar jo normal. Mos e shqetëson kjo predmenjara, dat mendoj të kaborti. Ngase edhe shkencëtarët vetë e pranojnë duke thënë se mundësia e gabimit nga ana e mjekut në këtë rast në këtë fazë është shumë me e madhës e mundësia e qëlimit, nga se kam betur parafmist edhe mujt e tjerë që kamon si këtë defekt me kalim një kështë të vitot. Pra ndaj, këshila ime është që mështë të ngutin me abort. Në qofë se insistot me dë vërtet, dhe analizën mjekësorë është shumë serioza, për defekt e fmiut, për defekt e fmiut, atërë unë themë kështu, nuk gudzojmë të mbështetimi në analizën e një mjeku. Gasa i kamëm si të gabon. Mirë, po në këtë ras preferojmë të formohet një komision mjekësor. Ose mjekë të formohen, apo njeri u vetëve të ju të qenë gruan e ti tek një mjekë, 2, 3, 4, 5, të besuashem e në qëfët të gjithë e nje e japin. Të njëtim përfundim. E japin të njëtim përfundim. Se me të vërtit, të mi ju është dukë u zhvulluar në një rjo nërmale. Dhe defektet ti janë serioze të asaj sh dhe defektet janë serioze të asoj shkolle saqë e pamundson jetë në fëmijën kur del jetë në këtë botë. Tot një një çrregullim i madh mental, një çrregullim i madh tepër fizik, jo jo në dorë maskullore, në dorë madh gat, për kët nuk guxohen të transportohet, por një çrregullim i tepërt fizik pas gjitha këtyre shpjegimeve dhe pas gjitha këtyre kushteve, disa nga diëtorët bashkëror e lejojnë abortimin e fëmijës duke qenë në këtë fazë. Në fazën para dhe njësë shpirtit. Besoj që kjo është një që që shumë endishme, andaj nuk duhet të mire të fundi i përgjigjes pa konsultimin e filimit dhe mesit të kësoj përgjigje. Për ne mund të themse, në qovëse është zbuluar zhvillimi jo normali i fëmijut, në perioden para dhe njësë shpirtit dhe kështë zhvillimi jo normal është konstatuar nga një komision i besushum i mjekve ekspert specialista dhe ata ka më dhe në përfundim, se me dë vërtet, dali aktivmi ju në bas të ligjeve të zote që ata i din, janë të bindur, nuk është hamendje, por është bindje mjekve se këj njeri do të del i qëregulluar në mas tëj mase mentale, apo i qëregulluar tëj mase fizikisht, atër thash, ka disa nga djetar, se me këto kushte, disa nga djetar bashkor me këto kushte që i cekat në më tani, lejon e abortim në e fëmijës edhe pse shumica e dietarëve edhe të kaluar edhe të kësaj kohe bashkëkor edhe në këtë rast nuk e lejojnë abortimin e fëmijës ngasë dietarët kur flasin për abortimin e lejohen vetëm në një rast ajë është ajë që s'i ka më herët ku në mënyrë të sigurt rrezikohet jeta e nënës dhe e dim se vazhdimi i sezonis apo lindje e fëmijës e që në 90 vdekja atë në këtë rast dietarët e lejojnë abortin ndërsa nëse është i lidhur aborti me defektet fizike apo mentale, psikike të fmiut, atë rëthash shumit se e djetar nuk e lejon, një grup i vogël e lejon, por kët e lejon në rëthana te spesifike dhe me kushtet te për serioze dhe rigoroze. Aja që për Mostalin Shikos në tash të hamendur dhe të pa definuar në përgjit se cilën përgjit a merë, mendoj, mendoj, se përvoja ka dëshmuar, përvoja ka dëshmuar se në shumit në rastave kur mia kat kanë thën të abortohet fëmiu për shkak se është duke zhvilluar një mëyrë jo normale. Ne kemi kshilluar që të bëjnë sabër. Dura, kam u dhënë permisione gjendja. Unë nga përvoja ime po për flas, në 90% të rasteve kemi ndryshime pozitive. Fëmiu rezultant fëmia i qëndosh pa kurfar problemi. Nga sa thash edhe shkenca vet vetë u thotë se do thotë konstantimi mjekësor në këtë rast është shumë shumë minimal, shumë i vogël kam mundsi ta përmirësoj. Andaj kjo është do të thotë atë që ka duhet ta kemi parasysh. Jo të gutumë automatikisht për një sistem të vogël ta abortojmë. Ngase duhet ta dim, ajo është fëmija jot, ajo është gja e jot, ajo është shpirti jot. Do të thotë ai edhe pse nuk e ka shpirtin në këtë moment, ajo është e gjallë. Apo nga se zhvillimi i ti tij e kanë edhe gjallëria, por nuk është gjallëria finale, nga se sikon ndër shpirtin atë. Për ta njëri njëri kur është kur e ka fëmin para vetë për në thmi në kitë e gjallë përra vete. Për që farë rëthanan këtë bot e këshem bëjtë këtë thmi? Pra ashtë një rëthan? Apo pra ashtë një... Qëka do që të dojtë? Pra një shmi rëtë, pra nëja që farë ashtë? Ndo shtash me të meta, është sprov pe i Zotit me sprovu ty se apo je i knaqër, apo duranë këtë sprov dhe dije se shpëllim për te ka lau dhe të kërë shpëllim të madhë, thas, nëse kjo logjikë është e shëndosh, atëherë çka të bëjmë edhe me të tjerët që kanë të meta ndërsa fizike ose kanë metafizike ose psiqike ose mentale, çka të bëjmë thas, ti braktisim, ti nënçmojmë, ti vrojmë? Po duhem se kjo është logjikë e egër, kjo është logjikë jo njerëzore, shtazorakë, që nuk e pranon asfaja as logjika njerëzore. Por ashtu e këshilla ime e fundit po është pse ndoshta e zgjaton për një post e rëndësishme për shkak se janë shtuar rast e abortit në botën e përgjithshme. Edhe teknime moda un e kam lëzuar paradisoditë para së para mendit këtë përgjigje fare për këtë pyetje para së merr paradisokohrave e kam lëzuar në statistikë se në Amerik çdo e treta gru çdo e treta lindje është abortë do të thotë tre praktikisht tre fëmijë lindën fëmija i katërt është aborta thotë unë pardotë do të thotë se sipas një statistike doon permisi 1 milion e 700 mijë fëmijë gjatë një vit janë abortuar në Amerikë thotë do kjo është skandaloz skandaloz thotë e teknikë, do të thotë nuk është popullata aq e madhe, më i pa në çufse minimizohet, atëherë del padyshim edhe teknike skandalozat. Duhet që të kemi kujdes në këtë rast, e jo vetëm një analizë hamencë, me një analizë të të të të ngutur të brojmë fëmijën tonë. Por tiimi me të vërtetë andaj në çufse. Në çufse është rasti serioz. Unë preferoj që pjesë e këtij komisioni për të vendosur për abortin tet edhe hoja. Do të thot, nuk dua që tash t'o përgjit përgjithë përgjithësime. Vallësonse është situata kështu, le ta aborton ja. Po thënë mos aborto. Është ndaluar të abortosh edhe në këtë rast, për dyshën nuk është rrezikuar jeta jote. Mirpo, është situatë tepër ndërlikuar, është situatë tepër serioze. Atëra raportin e Miegova Çikafon Miegut ia dërgojnë një hoxhë të besueshëm dhe thosh oh hoxh, kjo është raporti i Miegova. Kupto ata po thonë që do të ndodh. Çka thot fèa për këtë rast specifik? do atë çës dorast ta trajtojmë në mënyrë individuale. E jo te japim parijë përgjit të përgjithshme, do të thonë ai fëmijë i cili është në barkun e nënës dhe vërehet se zhvillimi i tij është normal, duhet ta abortohet. Atë njerëzit e marrin këtë përgjigje dhe për çdo rast, edhe më minimal, do dh të vënd të abortimeve. Për këtë arsye, pasi që është përgjigje pyetjeve përgjithshme dhe pasi nuk po di saktësisht se djalinci në shkollë ka arrit zhvillimi i tij normal, Po them se është e ndaluar të abortohet. Edhe në kët rast, nuk bën. Dhe ky është mendimi i shëmijës së dietarëve. Pavarësisht sa është në fazën para se mëshë shpirti, e mos lajm pas pas kur vjen shpirti. Mirpo, a ka mundsi të nkat për njëje me pas përshtime, po ka mundsi, mirpo çdo rast e ka trajtimin e vet specifik. Allahu ju shpërblet këshilla që na jë dhatë, uroj që me të vërtetë të jenë në praktikën e printërvetan. Vazdojmë tutje me rrjedhën e emisionit, të lexojmë pyetjen e radhës, një teleshikues na përshëndet me selam alekum. Pas mbarimit të luftës, thot familja ime ka uzurpuar një banesë të serbëve, atukë më qëndruar thot për 5 vite derisa e kemi bler një banesë tjetër, por kur jemi zhvendosur për në banesën e re, kemi marr disa gjëra nga serbët, që aktualisht edhe i përdorim ato. Cili është qëndrimi i Islamit në lidhje me këtë? Çfar thot Islami? A lejohen ato të përdorin? Padoshim do të thot aya që kemi kaluar në përthë ka qenë i dhur dhe i vështirë për të gjithë neve dhe falënderojmë Zotin fillimisht për këtë mirët lirisën që na e ka dhënë. Dhe jemi dëmtuar aspekt, për dushem, në çdo aspekt, por padyshim dëmtimi në rrafshin njerëzor është më i madh dhe më i prekshëm për neve. E pastaj ka i, i pasojin këtë dëmtimi edhe dë dëmtime të tjera materiale. Etësa dëmtimi materiale, do të thonë që ne kanë shkaktuar srbët neve i kanë shtyrë plët nga popullën që pastaj të a këthejn edhe atyre me të njëjtë. Do të të a uzurpojnë banesat, të a marrin ato që kanë në në përsepejt e tyre, e kështë të më ratë. Do të kjo ka arsi pasoj e një loj hakmarje me thonë, pasë që ju mua në këni dëmtuar, atë e redhoni ju dëmte ju. Mirë po, në shumis në rasëve që ne idim këtë, në këtë Kosovën tonë, hakmarët kanë anë mirë të nga një serb nga një qytet kej tjetër që se ka shtëpinë këtu. Apo dhe është bër hakmarrje nga një serb që s'ka marr pjesën këtu punë, as s'ka marr kurgjë nga shtëpia e shqiptarëve, apo nga një shqiptar që aty s'top si ka marr kurgjë. Do të as pala e dëmtuar nuk ka përfituar, por as pala e përfituar nuk është dëmtuar. Meqenëse është e qartë atë. Pra, është bënë një pshtjellim i madh në këtë rast apo. Krujuan mendoj. Se pasi që lufta ka përfunduar, Falëndrimi çov Zotit, nuk kemi ngjën e luftës më aftë. Çdo lloj uzurpime është ndalur. Çdo lloj marrësh ndaluar, ndaluar aftë. Pamvarësisht se nga cila an dodh dhe dritës an dodhat. Kto mobilet që keni marr nga shtëpia e këtij serbi, këshilla i mërsë ti ktheni aty. Ti ktheni aty, sikur s'ia ja kemi kthyer të banesën. Falëndrimi i ça ta kanë Allah te bosh shtëpinë tënde e ke mbushur me renditjet uja, nuk të duhet malli huaj në shtëpinë tënde. Nga sa jetë teshë që e ke marrë ati sërbi, ose është malë i ti e ka fituar me ndirës në ti e ki haram më ja marrë, edhe pse është sërbë. Ose është malë që e ka marrë dikuj të të tërë, apo nga shqiptarët e ti përshy të zënë malën që e e ka vjëdhër dikujtë. Edhe kjo është dhe me keqë. Për dhe zhënë gjithë dhe rastë, nuk lejot me pasë këtë pasurin shtepin tënde. Ktheja. Dhe k e ka dobinë vet. Dobie crossover që është në këtë rast është se ne ju tregojmë atyre se ne nuk jemi si ata. Dhe ne nuk e keç përdorim situatën kur jemi më të favorizuar ndaj raport me ata, jemi më të fortë, më ngavrë, tash na të bëjmë atë çka kanë bërë ata. Çka në në nëse nuk ekziston mundsija e kthimit. Do të thotë nuk ka mundësi të kthehet, për shembull nuk dihet pronari apo dihet po është larg, si tash është nuk mund të është një kaoq ose një tavolinë e mother me ia kthy, atëherë unë preferoj që të shitet dhe këto para nëse ka mundsi ti dërgohen atij, si më thon se s'ka mundsi me ta dërgojë Tavolin, po këto janë parat e Tavolinës si që bën. Nëse s'ka mundësi as në këtë rast, atërt ti dimo të, të varfërvë dhe yjetimeve që kanë mësi pasojë, yjetima për shkak të luftës aftë. Nga sa atë janë më me merituar tek e fundit ti janë ata që e kanë kët pasurinë dorë në ty ne, e jo ata të, të tjerë. Pra e mendon që kët rast kjo pasuri nuk është e lejuar dhe duhet të kthehet. Allahu ju shpërblef të lejoim pyetjen e navim në, në cilat raste sot duhet ngritur duart për të bërë dua si ka vepruar pejgamberi alay salam në lidhje me këtë dhe çka na ka porositur na shëroni ju lutem të gjitha rastet kur preferohet ngritja e duarve dua është një adhurim i madh në islam dhe është një çelës për dyer të shumta të mbyllura çelës na e ka dhënë zoti në duart tona ta por dorim në raste të vështirsive të ndryshme madje edhe të kërkesave të ndryshme që kemi ne në, në kësaj bote për këtë arsye E, mund të them do me keqardje që me gjithë vlirën e madhe që e ka doja me gjithë dobin e madhe që e ka doja gjemë se njerës sot shumë pak e shqyzojmë këtë armë të fuqishme që e kanë në dorë të dyre doja hapë dyrë që nuk e mundësi me i hapë me anëzën këtë botë është e përqydi dhe është pak e pabesushme por nëse përvot dhe të dëshmojtë duke qencë e till ar shujzim të tëm sinjerë. Unë tash më keqojem duhet të them që nuk shujzo sa duhet. Na zakonisht insistojmë në shujzimin e në shujzimin e e mjeteve materiale. Ndërsa ato shpirtërori harrojmë. Të lidhemi me Zotin është më e rëndësishme. Të lidhemi me Allahun Azoxhel në rast e ndryshme të përgjigjeve, ky është çelësi i si suksesit. Dhe ky është çelësi i largimit të çdo fatkeqësie. Përnda e shë të dëshmuar me dhjetë e rase, djetartë e kam përmed në liber të tyre, se në momeni ku njëri ju ka ngritur duar ka zoti dhe e ka lutur atë e për qëka dhe që ka pas nevoj, pa dushim se kjo ka rëzot me një rezultat të mahnitëshmë, të pa paramenduar, andaj duhet që ta përdurim këtë doa. Se kjo është minimet, Allah në ka letuar dhe doaja është erëndësishme, për frasujet. Nga se të kaletësuar, Allahu Azogel, të jesh në kontak me te, pa ndë një agent për aprake. Në këtë bot, kje nevoj të shkash të dikosh, të ndë një malë me të kërndin e punë. Duhet me e thirë, dhët me kërku leje, pasaj mundësia për në mendimua e është të kufizuar. Ndoqë atë e kikë dertën e pareve, para e ka mundësi me ndimu shëndetsi për ju në pare. E kështë me radë. Ndoqë atë e ka Allahu Gjell, levala, Nuk duhet kohë e caktuar, nuk duhet marrë termin tek Zoti se kur më të lut. Jo, ja, nuk duhet gjuhë posaçme, nuk duhet fjalë të posaçme. Mjafton brenga dhe dërtit dhe ngritja e durrë vetë. Kjo është e lancuar me për duan për ta kuptuar, sepse për duan ka shumë çka flitet, por kjo është emocion i natyrës tjetër. Është pyetur se si ka vepruar pejgamberi. Po, për duart, me ngritje durrë. Në esencë, në esencë është që saret të lutet njeriu është mirë me ngritën e dhurt. Kjo është baza. Do nuk do të them se mirë me ngritën e dhurt, këtu ekë, këtu ekë, në këtë rast është çup. Po them në parim kur do që të bësh dua është mirë që shoqërohet lutja jote me ngritën e dhurve. Dhe ka kanë hadithet e shumta e dëshmuar kështu në hadithet e shumta të, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë mbetet kështu rregull. Saret të, të, të, të lutesh shto çrëje lutën ndonë me ngritjet e duarve. Kjo është esenca. Përveç në raste të caktuara kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam është lutur e nuk i ka ngritur duart. Do të përshtimesh më i vogël sesa esenca. Prandaj e kemi lutën për shemb ka lutje të posaçme që thuhen në kohën e sabaut dhe në kohën e akşamit. Është e njohur sikur se si, si dhikri i mëngjesit azi krim brëmjes që që lexon edhe këndon besimtarit për tu mbrojtur nga sherrët e dhëshme në këtë rast apo pse kjo është lutje thëmit nuk ngriten duart në këtë dhikr posaçëm për shkak se këtu nuk i ka ngritë dërguari sallallahu alaihi wasallam duart pastaj kimi lutin e ezanit lutja që këndohet pas ezanit kanë pa dëngjë i quajn duart nuk quhen këtu duart kurt lezohet lutja e ezanit nuk quhen duart nga senuk i ka qeuar duart këtu i dërguar sallallahu alaihi wasallam. Por dëshirojm pas kësaj duaj të bëjm dua. Do të thotë, e kam përfunduar lutjen e Azanit, e kam kry. Tash ka kohë deri në fal namazit, këtë kohë dua tash për dua e tashmë ditë dua. Prish punë. Mirë, po vajtë si ka ngrit i, i dërguar sallallahu alaihi wasallam duart gjatë selut të Azanit. Se do të kjo është disa shembuj që ilustrojn se në çfarë raste nuk i ngritim duart, veç Andaj besoj që pyetja do të ishte më mirë për të bërë kështu. Në çat raste nuk ngritën duart. Nga se esenca mbetet se në gjitha rastet duhet të ngritë duart, ndërsa ajo që është më pak është se nuk ngritën duart, andaj ne duhet ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në ato raste kur ai është lutur, sikojm kët lutje kur e ka bërai. Ai ka ngritur duart apo jo? Në qoftë se nuk i ka ngritur duart në kët rast, andaj as ne në atë rast nuk i ngritim duart nga sunu i ka ngrit i dërguar Sallallahu aleihi dhe sellem. Ndërsa në, në lutjet tona private, personale, nuk është përstin ndjejkë pejgamberit sa, por është përstin kërkesë ju nga Allahu Azzel, atë në kët rast, në kët rast i ngritim duar pa problem dhe lutim Allahun Azzel me duar të të ngritura, Zoti i dinë mësimir. Ho që ndërruar pyetje radhësosh kjo. Asalamu aleikum, thot jam një vëlla musliman quhem e them nga Berat i jetoj dhe punoj në Athinë. Do doja t'ju bëj një pyetje. Bunoj një, një picerinë orë të vona nga ora 5 deri në orën 1 natës dhe tre namazë i falnë kohë ndërsa dy të tjerat akshamit dhe yatsin nuk arrit dot. Pyetja është se deri në çorr mund të fal namazin e yatsit dhe sa ka ndonjë lehtësim ti bashkoj të dyta dhe ti fal si udhetar apo si emigrant dhe si duhet të në çfarë kohë. Fillimisht uroj kur laun për punë të suksesshme dhe e uroj për namazin e ti do të ketë njërin në një vend të huaj, sikurse Greqia, në një vend me shumicë jo muslimane, me një punë tepër domthon e të, të vështirë dhe ta bën namazin. Kjo është stimulim për të shumë të tjerë që jetojnë në Kosovë në një vend me shumicë muslimane dhe ndërthona shumë malëzuese ky edhe nuk falna. Pa zot e të gjithë Allahu ja let soft. Për do të thotë ky rast beso që është shembull, shembull për të gjithë neve këtu, do të thotë që edhe largimi nga vendi edhe qëndrimi në një jo një muslimat se kusë është Greqia, prapse prapë besimtari është kënar me identitet në ti, muslimat në falet dhe nuk e harran në zotë në ti. Kjo është fillimisht që duhet na të kemë parasysh në këtë rast me këtë vla në tonë nga berati. E dyta, do të të të kjo vla të rganë për një e, kohë donë, të në gjeshë të e punës e ti, ku disa korat namazit janë problematike për te. Usa kuptoa ku namaz në koshëmit nuk e ka problem, ngaqë thotë tre namaz i fal në ku. Por ka pyet për kuhen e jacis, ku është kuaja e fundit për të falësia. Ne themi se esenca e namazit është të fal në kohën e vet. Nga sallahu xhela Gjella xhelal u thotë, ë, me dëbërtit namazi është bër obligim për besimtarët në kohë të dushte, kohën e caktuar. Andaj nuk bën më të fal namazin kur dush ti, po namazi ka kohën e vet dhe duhet të fal në këtë kohë. A ka lehëcime, po ka lehëcime. Cetin lehëcimet, lehëcimet gjenë se lejohet në raset e caktuara, në raset spesifike, kur nuk ke mundësime e falë namazin në kone vetë. A të lejohet që namazit ti bashkohet namazit para ti, apo namazit pas ti. Për shembol, bashkohet drejka me i kindi, e jo i kindi e me aksham. Për bashkohet drejka me i kindi, dhe i kindi e me drejk do të, të lejohet me e fal ikin ditë në kohën e drekës dhe lejohet me e fal drekën në kohën e ikindis dhe lejohet me fal akshamin në kohën e yacis dhe yacin në kohën e akshamit në raste specifike kur puna është aq e gjatë dhe e vështirë dhe me përgjithësi nëse e lën punën ka mundësi që të ketë dëmtime të mbar apo ka diçka shumë serioze atë në këtë rast dhe më se lejohet në këtë rast të bashkohet namazi në formën që seca por jo tetëkë bashkimi i vazhdueshëm gjithmonë por ti do të thotë i kufizuar me një kohë të caktuar dhe të përfundan. Kjo është e që duhet të adim. Se përket vlaut në, në këtë rasi kapytër, unë e këshilaj qaj, dhe thot, mos të tëtë, mës të bashko një jacin më aksham. Por, të falë jacin, edhe pse e falë vonë. Normalisht, kohë e jacin është gjysme e natës. Dhe kjo gjysme, lëgaritet, duke pas parasysht tër natën. Natës i basë islamit, fillan me përëndimin e djelit dhe përfundon me daljen e agimit, jo me daljen e dillit, por me daljen e agimit. Do të kurrënd ku ana më të sabahut. I merr këtë koprë në më të mëngjes takshamit deri në ku në më të sabahut. Kur del agimi, ku lind agimi, gjysma e kësaj është fundi i qosë jacis. Kjo sipas mendimit më të saktë dietarëve, nga se kështu e ka mësuar Xhibrili Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dietar, të cilët mendojnë se koha e fundit e jacis është dalja e agimit. Do thotë dalja e, e sabat. Unë i them këty vëllezërit, le të mundohet që më fal namazin në kohën e vet. Nëse nuk ka mundsi, atëra më mirë është më e marr mendimin e dietore të tir, që thonë se namazi i hacis zgjat deri në kohën e sabaut, ajn këtë rasë e, e kuptova, ka mundsi më e fal se von kthehet tek shtëpia pas orës 1, e pas orës 1, ka mundsi më fal se ndonë rendi ku është sabau, më mirë më e fal pak më vonësin sëso me e bashku me, me akshamin aftë. A ndense ka mundsi kë ky vlla akshamin me fal në kohën e vet dhe ia sin me fal pas orës 1 i themi falja sin pas orës 1 kjo është më e mirë sesa ta falësh vazhdimisht të bashkuar me akshamin. Mir, po ndërsa të caktuar nuk ke mundsi ta bësh në këtë mënyrë të lejohet bashkimi, por thasht lejohet ky bashkim në kohra të caktuara, jo ti të kjo për gjithmonë, nga se esenca mbetet që namazi duhet të falet në kohën në kohën e vet. Për gjendëruar, Allah ju shpër bleft. Të dashur të rishikos, ju njoftoj se tani do të kemi një shkëputje të shkurtër, por ju sigurisht duhet qëndra një mene për të marrë gjitha përgjyjit në pytje që ju tashma i kene adresuar. Asalamu As alaykum, të dashur teleshikues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit. Asalamu As alaykum, thotë hoqi i nderuar, dua t'ju pyes me këtë pyetje. E dim se njeriu i parë krijuar është Ademi alayhis salam, pastaj Hava i prej tyre rrjedh këtë njerëzimi. Mirpoun, deshat e di si ka mundësi që prej një burri dhe një gruaje të lindin njerëz me raca të ndryshme dhe të flasin gjuhë të ndryshme? pa dërshim është në pyytje interesante e nëtyrës logike Allahu Azogjelle përmanë në kuran se burimi i njërzimit është Ademi Alisram dhe dhe të aje është baba i tyre se bashku me gruan e ti havan dhe kërius i njëzimit është Allahu Azogjelle dhe kjo është teoria të se fuqimisht e mbron feja dhe kjo është e dëshmuara dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe edhe nga shkencëtarët e ndryshëm. Cdoqoftë, se sepërkat gjuhave Allahu Azhxhale përmend se llodhshmëria e gjuhëve të njerëzve është mrekulli nga ana e Zotit. Do të thotë, gjuhët është Zoti ai i cili u ka mësuar njerëzve këtë punë. Në çfarë mënyre u ka mësuar? Si e nda xhenadat të Zotit e din? Por na e dim se Allahu Xhxhale ul thotë, me vërtetë, ndryshimi i gjuhëve të juaja është argument i ekzistimit të Zotit. Këse për këtë gjuhëve Tët, Ademi e nësëm Pa dëshim s'ka folë gjitha gjuhët E ka folë një gjuhë Mirë po si e një zhvilluar gjuhët pastaj Korani e spjegon se gjuhët janë zhvilluar pastaj Se Zotua ka mësuar njerëzve Gjuhën Mu asho si mija, kur se fëmijë u kur të lind Nuk dhe nështi sen Ko pasko e Mësën gjuhën e prindve të ti A po A jë mësën ato që këndë gjëmë Po në që se mësën këtë na nuk Allahu të manuar. Ndërësaj, përket në gjyrave të njerëzve, është një hadithi, përgjamele s.a.s.m., kjo hadithi është i vërtet, thotë Muhammedi s.a.ll. Al al se kur Allahu ka vendosur të kren Ademin a.s.m., ka urruar me lajki që të cilin, që të të bojnë dhe nga të gjitha anë të botës. Dhe disa kanë të buar dhe të pleshëm, dhe në që qërto ke pleshme, disa kanë të buar stërëm, vetëm zalt nuk del prapa kurjia, ai do sa më ngjyrë të bardhë, ai do sa më ngjyrë të zezë është grumbulluar dheu, ngaqë është krijuar Ademi Elsam, gatit pjesa e tokës. Do that, jan, jan të janë janë kombinuar tek Ademi ju jo të ngjyra e tij, po te krimi të janë kombinuar të gjitha ngjyrat pastaj, dhe të gjitha në atë shmërit që do të dalin pastaj me to bit e Ademit Elsam më vonë afër. Kur të shpjegon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, do thotë, andaj sot thot, në bazë së kësaj kanaleve sonjes më të butë, e disa më të vrasht, e disa më të ashpër, e disa më durushëm, e disa më jo durushëm, e disa të të tër, si pasoj, ne, me ngjyrë të ndryshme, sipasoj e kësaj toke. Prandaj na e vrimë toka është e tillë. Dikonto ka është aq që është ngurt, saqë as uji nuk e pin, as nuk mbin tas kosh është e tillë. Nëse i them tek njerëzit e gjithë, ka njëri që nuk i mund si më morr me të ashtu si. As nuk kupton e as nuk ka shkatia, do të thotë kam plesikur se është toka, ka njëri qëllit është si toka i but, edhe i marën vesh, por edhe vetë për lan, të mira e begati e kështë më radhëtër. Pra e në basë të tokës, kanë arë dhe bit e ademit, ka arë edhe në të shmërija tyre, por ka arë edhe në gjyra e tyre. Edhepse ademësëm ka qenë i një një në gjyra normalisht, e ka qenë i një në të shmërija, e ka qenë i një gjuhe, mirë po brendia e ti nga cilë, Ti është zhvilluar, ka trajguar çdo kush, sikurse ka dorë Zoti. Normalisht çdo kush ka trajguar varësisht nga pjesa që ka dorë Zoti t'merr këy bir i Ademit. Diku është katastroguar ngjyrin e, ka e tij, e dikush e ka trajguar një emocion të tij, të brandshëm e dikur një të jashtëm, varësisht nga ajo tokë që e ka krijuar Allahu xhallahu ala nga i Ademi alayhi salam. Ky është shpjegimi për këtë llojme të ngjyrave edhe të emocioneve dhe të, të ndjeshmërive që kanë njerëzit Sigurisht sikurse e ka sqarëzuar i dërguari sallallahu alajhi wa sallam në këtë në këtë hadith. Allahu ju shpërblet oh, e nderuar, e lexojmë pyetjen e radhës. Si është puna e njeriu i cili kur e sheh për shembull ndonjë njerëz të varfër qan, por kur përmendet frika ndaj Allahut nuk qan? Të qajturit nga frika e Allahut asojher është padyshim reflektim i një besimi të thellë në zemrën e tij. Dhe të qajturit për Allahun e madhnuar nuk është e mëit, por është pozitive dhe është burni Edhe pse ne sinç luti nuk nuk përfaçon ndonjë boni tek njerëzit. Nëse është shenjë dobësisë përveç se në momentin kur është kjo do të çajturit për Allahun Azza Jell. Të çajturit për Allahun Subhanu Teala do të thotë është disa lloje. Të çajturit nga frika, prej tij, të çajturit nga përmallimi për te, të, të çajturit për begatitë mëdha që ai na jep, ne nuk i kthejmë që si duhet më fundrim eks të marr atë, është çajtur i lallëshëm. Dhe ky ky çajtur nxitet nga frika ndaj Zotit, nga përmallimi për të, sikurse se ai ka gnoja e Zotit eks të marr. Dhe nëse nuk çon njëri për Allahun azhgal, na asnjë nga këto rrota, padurim se kjo është shenja dëbpsisë imanit të tij. Nuk është kusht të çon për njerëzve. Nga sa ajo që është e kërkuar tek tek tek çajturit për Allahun xhelalul, është të çojet vetëm ndërsa nëse njeri i shpërthën vaj në mas, atër kjo është e pa kontroluar. Mirë po, nëzitja e këti vaj duhet tjetë kërështë në vetëmi, jo kërështë në shëqëri. Kjo është të e përket qatë për Allahun Azogjel. Nësën se uh, qanë kërështë e dikon të varëfor nga dhimshmëria për te, nga si i dhimbet, nga mshira, nga keqare se s'ka mund si me indihmu, pa dësim se të kjo është pozitive e besoj se nuk ka lidhe me së të parësët me së dytës. Për shemblë, të mëndon dhe kush unë e poqoj kur për shemblë një dvarëfër, për Allah pra nuk poqoj, a o kjo për shemblë hipokrizi, a o kjo për shemblë dopsimi i, i besimit. Ja, këtu nuk kënd lidhe të, të me sveti. Gase njerit dalojnë në me sveti apo sa i përket aspektet e qka e nëzit të qatër të kata. Dhe kush për shemblë është ma emotiv kur bje f Nëse arësin e fëmijë të vuajtur apo dhe qajt edhe duke qajet edhe aty i shpërthem vaji. Ka se është në aspektin e fëmijëve është tip emocional. Po dikush se ka kët, dikush emocional për shemb kur është ndonjë gzim. Bashkim familial ku e di çka kthim të emigrantë shtëpia e tij dhe kur shënjë bashkim do të tinë një mëshirë, një dashuri i shpërthem vaji. Dikush kur të përcjell di kan. Andaj don këtu është mative aty është emocive. Sesaq aty është besimit. Do të unë kur çaj për një dëvarfër ose çaj për një fëmijë, kjo është natyrës së emocioneve të mia, nuk ka të bëjë këme besimin. Ndërsa çajet për Allahun xhella xhealu është e natyrës së besimit. Për arsye këto dy llojet e çajturit dallojnë mes vete nga aspekti natyror vetë tyre. Pa gjasë nuk krem mucimi si i lidh. Po nëse çaj për për të varfrën, kjo është e mirë, se zemra ime nuk është e ngurtë, do ka ka dëmshmërinte. Prandaj unë po çaj për këtë, kjo është e mirë. Mirë po. Në anën tjetër e qofën nuk çaj për Allahun asojët, duhet shikoj kur defekti. A mos vall unë nuk po e një Allahun si duhet. A mos vall për unë so duhet, tijë, zvol, nuk po përmendj Allahun sa duhet që zemra ime të zbutet me përmendjen e Tij, pastaj çan. A mos vall unë nuk po i di begatitë mëdha të Allahut që po më japu. A mos vall nuk jam falendërus e kështu më radh të kërkon shkakun edhe që edhe në këtë rast të jetë nga ata që çajn për Allahun asojët, për kjo çaj më thash të jetë e citato kurrë të vetmuar. Vet Ma zotin e ti jap. Huaj i nderuar, ishte nder dhe kënaqësi që ju kisha në studio. M'lejoni që në emër të televizionistëve t'ju falënderoj për prezencën tuaj dhe sigurisht për gjitha përgjigjet e dhëna. Të dashur televizionistë, kjo ishte tarifa sa i përket këtij emisioni. Këtu do të ndahemi për të takuar bashkë javën që do të vjen. Deri ather ju lënë për kujdesit të Allahut. Assalamu alaikum.